Die nieuwe geslag word groter, prijs die jere Het is wonderlijk, as iemand een woord het vir ons Wil een slag luister Goedemorgen allemaal um, Ek was nou laas Naweek nou ongelukkig nu nie nie, dat hy nou gepraat het Ons is maar bykie ingeluister, maar ek kon nou nie Ingebell het nie, uh, want die woord Ek ek al laasweek gekry um, Dit is in Johannes 8 Vers 12 en 19 En dit sê En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, Ek is die lig van die wereld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hee. En toe kom die aanslagte van die fariseers, en hulle sê toe vroom, Waar is jy vader? Jesus antwoord hulle, Hulle ken my nie, en ook nie my vader nie. As hulle my geken het, sal hulle ook my vader geken het. Nou, toe denk ek soebykie daar oor, en uh, ek besef toe, is dit die van ons uitdaging om, om so oor te loop van Godse liefde in ons levens, dat net vir iemand een vriend te wees en ons intiem te leer ken, ook Godse vader hart te leer ken. En uh, ek daag jullie uit om um, mense wat ook ver is van die heren te wees, nie noodwendig hulle, die heeltijd woord woord vir hulle te gooi nie, maar net om vir hulle vriend te wees en so door dit vir hulle dag iets meer te beteken. Dankie julle. Ja, ek stem saam met hom. Ek weet, uh, hulle ken nie die vader nie, omdat hulle nie Jesus gekend het. En ek denk, dit geval ook in ons, in ons hedendaagse samenleving ook. Jy weet, ons ken nie die woord nie, of die mense daar buiten is staan ontkundigdien oor die woord. Want ons bedink nie die woord nie. En Jesus is woord, hy is die woord. En uh, so, dit is wat ek ook wil deel verochtend met jylle, is dat, Jy weet, Godse plan met ons is verhouding. Die beloofde land, dit is sy plan met ons. Um, maar jy weet, ek sien nie dat die beloofde land, uh, om daar in te kom, het ons manna nodig gehad. Ons het manna nodig gehad. Want as ek nie die manna kon verwerk het nie, as die manna nie gees geword het nie, as Daai woord nie vlees geword het in my leven nie, dan het het nooit die vlees verplaas nie, want ek sien dat die manna verplaas die, verplaas die vlees en dit breng my by die oorgaan, by die Rubicon, die, die Jordaan, om oor te gaan in geloof. En daarom, wanneer ons die skrif nou lees, en ek vir ons myself, jy weet ek, dit um, val die laatste weer hoe meer ek myself kom uit met die woord, um, hoe meer lees ek myself raak daar. Uh, ek weet nie of jy dit so ervaar nie, en, en dit in die Oud Testament. Jy weet, en ek, ek net vir jy voorbeeld wees, wat ek vir oogends in die David, David in psalm 40 en sit, en toe ek psalm 40 lees, toe kom dit my op, jy weet die volwassen man, ons praat so van die volwassen man, die, die volwassen man is die man wat wel is, hy is wel gelukzalig. Nou as ons gaan kyk na psalm 1, dan beskryf hy dit, en dan sê hy ook, wat die woord, woord ding dag en nacht, jy weet, en so wat ek hier so vir julle net wil, wil illustreer is basis kortliks, as jy gaan kyk na persalom 40, en ek lees myself in persalom 40 raak, dis oud testament is geskryf, maar weet jylle, as jy mens gaan kyk hoe ek my naam, hoe, en dit is hoe die woord is, die woord is nie meer van hom nie, hulle praat nie meer, die woord praat nie meer van ander ouwens nie, jy weet, uh, sien ons onszelf in die woord, sien ons onszelf in die beloftes raak, jy weet, ek sien nie so, in by die tweede vers, van persalom uh, 40, ek het die heren lang verwacht, Um, voor ek die waarheid gehoor het, was ek in een verwachting voor die Heere gewees. Ach, en soek in die aangaan, ek wil nie te, gaan die schande Heere oogends vat om door die skrif te gaan, um, maar ek wil nie deel die momenten uithaal wat ek hier so sien, en ek sien hoe dat hierdie man, hoe dat ek van die begin af honger te gehad het na God, en hoe dat hy in my leven ingekom het, um, vooral as ons daarna gaan kyk na vers 9 vooral, Ek het lis, o my God, om jy wel behaar te doen. En weet jylle wat, nie, die lis wat, wat ons daar sien, is nie een lis van soos koelrank of iets anders nie. Die lis is een oortuiging. Ek is oortuig daarvan. En weet jylle wat, nie, die liefde het my oortuig. So dit is die liefde wat my dring om te soek na, om jy wel behaar te doen. En dan sê, en die wet is binnen my ingewande. Wat is die wet nou? Die wet is nou die liefde wat binnen in my hart is. Want nou die wet is aanvankelijk, want nou God en die mens het die volk liefgehad hy het, sy oortuiging was, hy wil hulle bring met die berg om hulle te sien. Maar hulle wou nie, hulle het die verhouding gekies nie. Hulle die wet verkies, hulle die die we verkies. Maar God het vir hulle die, hulle die wet, het hy hulle die wet gegeen, is op klifte geskrywe, maar daar was ook een heiligheid ingewees. Daar was nog steeds, die liefde van God was binnen in hy wet gewees. Al is het een wet, op kliptafels, was het nog steeds liefde geweest. en was het plan nog heel tyd, en het hy begeerte gehad om hierdie ouwens nare te trek, so die wet is nou nie in kliptafels nie, maar is nou in ons harte geskrywe, en dan sê hy, ek het een blye boodskap van gerechtigheid, ek het een blye boodskap van gerechtigheid, in die grootvergadering verkondig, ek het die goeie nies verkondig, wat is die gerechtigheid, is die goeie nies, dat Jesus gekom het, Jesus het ons gelost van ons onders 2000 jaar gelere, Jy weet ek gesê, als jy die week met die vroukie wat saam my rijd, en ek kom het achter, waarna soek mense om oplossings te krijg in die levens. En die beste oplossing is by hulle, maar als die mense daarbuiten mis dit, omdat hulle dier die leendienaars weggetrek word van die waarheid af. En dan sê hy verder, in die gerechtigheid bedek ek nie binnen in my hart nie. En dit is een kostbare ding hierdie, in die bedek ek nie binnen in my hart nie. Ek hou dit nie terug nie. Wat is dit? Dit is die wandel. Dit so, is die kostbare ding waar we dan gesê het. Ons stand is die nie die ding wat Christus verkoop nie. Maar ons wandel is dit wat verkoop. So in, in die boonste vers sien ons die boodskap van gerechtigheid. Ons stand. Maar dan die volgende skrif sê, maar ek hou dit nie terug nie. En as, om dit nie terug te hou nie beteken het om dit te leef. Om die woord te leef. So ek, en ek sien myself binnen in die, in die skrif, en dan net so op bl bladseit terug, in Psalm 36, en daarbij vers 9 ook. David skryf, hulle verkoek hulle aan die vettigheid van die huis. Je weet maar, as ek nou myself sien, dan, en ek beleef dit, rechtig in my hart, ek beleef dit, dan sien ek, ek verkoek my met die vettigheid van die huis. Ek verkoek my met die vettigheid van die huis. van die huis. En jy laat my drink uit die stroom van genietinge. Jy weet, dit is, dit is wie ek is. Dit is nie ander ou nie, dit ek. Maar bestaan jylle oons, dat ons onszelf moet begin raak lees in die woord. En net die volgende skrif ook. Want by jy is die fontein van die lewe. En in jy licht sien ek die lig. Nie iemand anders, nie ek sien die licht daar. Uh, en dan val Jeremia 33, en daarmee sluit ek. En Jeremia 33 is ook een skrif wat net by my opgekom het van waar ek myself uh, so raak lees. Hy sê, uh, roep my aan. Waar is roep my aan? Roep my aan is nou in intimiteit. Ek hoef om my aan te roep nou nie. Uh, dit is die man wat oordink die woord, dag en dag, oordink die, die volwassen man. Uh, hy sê, roep my aan, en ek sal vir jou antwoord en jou bekend maak, groot en ondeergrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Hy sê, jy nie en dit wat ek ervaar ook berede, hy maak om my bekend, hierdie wonderlijke dinge, ek sta met my pa, sy begrafnis hierdie week, en dan wonder ou, hy weet, hoe hanteer een mens dit, maar weet julle, ek is daar dier, en, as die mens naar die emoties kyk, dan was die emoties daar, gister was die trouwe van my dochter geweest. en daar was die emoties, maar weet julle, werk werkt hier ons emoties die man, hy is so vast, die rots is so vast, um, en dit is so, een zekerheid, wat die ouwe het, wat geen geld of geen enige iets in die lewe vir jou kan gee behalwe jy self nie. En dit is die vrede wat ons heet, hy wel gelukzalige man, wel uh, gelukkig sal jy wees, salig, wat betekent saligheid? Saligheid betekent om vrede te heen. En waar kry ons dit? Ons kry dit in sy woord, ons kry dit by homself, by geen ander persoon nie. Dankie André. Vanmorgen is het eindelijk dien kisser dienst. Deewald en Adel, ek wil julle hier met haar bring. Ons wil somme verklein nieke vanmorgen aan die gemeente voorstel in haar sien. En dit op die, op die spoor van wat in die Nieuwe Testament gebeur het. Je weet, Jezus' disciples het op 'n stadion meer mense gedoop as Johannes die dooper. veel so dat hulle Johannes die dooperse disciples naam toe kom en sê, Luister, maar wat gaan aan, aan ons is aan, jy is aan die dooper, maar daai ons doop dan meer as jy. Onder jylle. En Johannes die dooper het gesê, man, ek verjeeg my, ek is die vriend van die breidegom. Die breidegom is belangriker as die vriend. Maar het is in die loop daarvan wat die maas toe nou hulle kinderkies na Jesus toebring. En het is baie duidelijk dat hulle, die maas die die kinderkies na Jesus toebring het, dat hulle gedoop moes word. Nie, want dan zou so die disciples hulle gedoop het, maar wat die disciples toe doen, die disciples stier hulle weg. En sê nie man, laat gaan Maar Jezus kom het achter en hy sê nie, nie, kom hier, bring hulle Hy sê, aan hulle, aan die kleinkies Aan syke kleinkies, behoort die koninkrijk van die jemel Nou koninkrijk verstaan ons nou nie, die begrip van koninkryk Is, beteken, gesag Beteken, een koning wat regeer oor een reik, kan ek al maar vasthou Ek hoop jy, ek praat te hard nie My liefste ding, is hy nie die mooiste dingetje wat julle in julle leven gesien het nie Right, nou, wat so koosbaar is, Jesus sê, as ons die koninkryk ontvang, soos ek een klein kinderkies, hy sê, dan kan ons daarin gaan. Hy sê, as ons nie word, soos een klein kindkie nie. Maar Jesus praat eindelijk een profetische woord, een profetische spraak wat hy hier vir ons gee. En ek wil hier ons met vermoorde verstaan, wat hier gebeur. Ons het nou bevoorig om die twee stelle opas en oma's hier te, ehm, um, Baie welkom vir julle, en ouma groeitje te, ek mis opa Piet vermoorde, waar is opa Piet vermoorde? Ek mis om. Maar ons het nou al een hele paar geslacht, en jy weet, nou denk ek daaran. In die oud testament, in die Exodus 5, onder die wet waarvan jy gepraat het, lees ons. God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag want die wat my had. En weet, en nou sit ons met vier geslachte hier, en as ons na die woord kyk, is dit daarom een oordeelswoord, maar saam met die oordeelswoord kom daar nog iets prachtigs by, want Godse liefde kom selfs door die wet dier het jy gesê en hy sê, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboie onderhoud maar nou weet ons die verhaal van die oud testament recht door die, die oud testament met die wet het Godse vulle sy wil dier die wet bekendgemaak eindelijk vir hulle verduidelik in wat die positie hulle self gelaten dier die wet te kies in plaas van verhouding te kies en dan sien ons dan som Paulus het vir ons op in Romeine 2 en hy sê daar is nie een wat goed doen nie daar is selfs nie een nie daar was dus nie een wat om waar ek lief gehad het en waar ek sy geboe onderhoud nie, hy weet selfs die grote Mooses wat die pad met God geloop het, het God sy kracht misbruik So het God vir hom geset, hy kan nie die beloofde land aan gaan nie. Selfs die groote David, wat die man na Godse hart was, het overspel en moord gepleeg. So, jylle verstaan, daar is nie een wat goed doen nie, daar is selfs nie. Dis oké, okay, dis oké, okay, bring het die doek, is al rijd. Oké, okay, daar is selfs nie een nie. Maar nou, nou daar omswaai gekom, nou wat daar een kruis gestaan op Golgotha. En Golgothase kruis het vir ons iets anders gewijs hy sê ek bewys barmhartigheid aan duisende. Daar het hy sê barmhartigheid bewys. Vandaar af het hier iets gebeur, want jy moet onthou, as gevolg van die misdaad van Adam, het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood. En die misdaad van die vaders, wat die misdaad was die symptome van die siekte van, om van God geskyd te wees, die misdaad van die vader het hy gesê, het op die gevolg gehad, dat kinderkies, soort linke, in sonde ontvang en geboor is. Voor soveel jare. Die resultaat van Adamse fout. Toe stuur God sy Seen, Jesus Christus, na hierdie aarde toe. En hy bewys waarom aan al die geslachte wat sy kom. Hy neem hulle sonde op om, so dat sy nie meer in sonde ontvang en geboor is nie. Maar sy rechtverig voor God is. En dit is waarvan Jesus praat. Sy sê, Laat hulle na my toekom. Hy praat die nieuwe geslag. En besef jy, elkeen van ons wat hier sit, van die ouma groeitje af, tot by paoma, tot by linke, is nie meer in son ontvang nie. Maar het in hierdie wereld ingekom, rechtverdig voor God. En op grond daarvan, dis wat ons oor haar leven blijf vir morgen. As ons haar aan die gemeente voorstel, dan is dit wat ons doen vir morgen, ons sê vir haar, Ons stem met God saam, Amos drie, die beginsel sal twee met mekaar saam wandeld en sy hulle afgesprek het. Ons maak hierdie afspraak vanmorgen met God, Om met die uitspraak te maken, Sê, Heere, Eet haar gerechtverdig. Daarom is hy perfect. Daarom is hy volmaak. En ons spreek hierdie volmaaktheid oor haar lewe. Ons spreek die heiligheid en die reinheid, Waarmee jy ja haar rein gemaakt het, Sonder vlek of rimpel, Sonder gebrek, Spreek ons oor haar lewe en op grond daarvan gaan haar lewe gekenmerk wees, dier gezag, waar die aanslag van die vijand oor haar lewe gaan kanseleer, waar die aanslag van die vijand oor die alkeen van ons levens behoort en kan kanseleer. So ons sien haar vanmorgen, en ons sien haar ma en haar pa speciaal, want haar ma en pa is die draars van hierdie wonderlijke skoonheid. Vader, ons bring haar vanmorgen voor u, Dankie dat jy haar geken het, voordat sy nog in die moederskoot gevorm is, dat jy haar by die naam geken het, dat jy haar geroep het, en dat jy nie aannemer van die persoon is nie. Heren, maar dat jy haar geroep het, om een profetische stem te wees, vir die nazies. Dat sy die geweldige nageslag is op aarde. Die een wat in gesag sta. Dankie heren vir een, een nieuwe geslag wat opstaan. En heren, as ons kyk na die wereldgebere rondom ons, dan wil dit teespreek, maar Heere, ons is opgewonde oor haar lewe, en dit wat voorlee, omdat ons besef, dat die grootseid van die liefde, meer en meer tot uiting kom, soos wat die tyd aangaan, ook in haar lewekie, en sy, as die jong toevoeging hier in die gemeente, Heere, dankie dat ons haar kan seen, en haar ouers kan seen, en die licht, die lewe, oor haar bevestig, ons eer die vermoorde, voor haar lewe in Jezus naam. En ons sien haar ouwers, vader met weisheid, met toewijding aan u, om haar te kan onrecht, om haar te kan opvoed, in hierdie zekerheid, van ons God, zekerheid van gezag, zekerheid van waardigheid, hier is so dat sy in die volheid daarvan, kan wandel, in Jezus naam. Amen. Ons vertrouw dat sy vir julle almal, vir die julle familie, die grootste, grootste van sien sal wees. Nou goed, ons is gesê, daar het kruis gestaan. Jy sien, want daar in Jeremia 33, ons is nogal op die selle bladseid vanmorgen, Jeremia 33 by vers 14, maak God hier die uitspraak. Hy sê, kyk daar kom, daar spreek die heren, dat ek die goeie woord sal bevestig. Die goeie woord sal volbring wat ek gesprek het aan gande Israel en Juda. Nou jy sien, hoor jy die twee kante, hy sê, die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, die negatieve kant. En dan kom die positieve kant, en ek bewys parmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my geboeie onderhoud. Maar nou weet ons wat gebeur het, toen die nieuwe testament gekom het, het Jesus gekom, en hy het die sonde toestand van die mens, in sonde ontvang en gebore, het hy kon verander, hy het kon vervang, uitzondig geword in ons plek, so ons kon word die gerechtigheid van God en noem. Weg, my ander woorde, en Paulus het het volgens prachtig in Colossense 3 beskryf, toe hy vir ons gesê, het, ons was ingesluid in Christus in die kruis. Toe hy het gesê, het, hy het ons saam met hom levend gemaakt, hy klein linke saam met hom levend gemaakt. Wat betekend dit? Om vir my en jou saam met hom levend te maak, beteken ons, dat ons saam met hom gesterf het. So hy het ons ingesluid in die kruis. Hy het een met ons geword, hy het een met ons zonde geword. Hy het al ons ongerechtigheid en ons misdaad en ons vertreding en ons ziektes op omgeneem. En dit in omgeneem en daarmee weggedoen. So dat hy ons rechtverig voor God kon stel. En dis hoe die klein dochterkie gebore is en dis hoe jy en ek gebore is. Want nou skryf Paulus een ding, hy sê, Ons moet nie die genade van God te vergeefs ontvang nie dan 2 Korinthus 6 vers 1. Ek vermaan jylle, dat jylle nie die genade van God te vergees ontvang nie. Johannes het van hom gesê, hy sê die wet en die profeet het van Mooses gekom, maar die genade en die waarheid kom van Christus af. Nou kom ons maak het in twee tabelle, dat jylle het makkelijk kan sien. Ons sien is, aan die een kant het ons die misdaad van die vaders, wat God dan nou zou besoek aan die der en vierde geslag, van die wat omhaat. Aan die ander kant het ons barmhartigheid. Aan duisende. Barmhartigheid aan duisende van die wat om lief het, nou kijk nou mooi, hy sê lief het. Okay. en dan sê hy nog een ding, en sy geboeie onderhou. Maar nou moet ons verstaan die terminologie van die Oud Testament. Die terminologie van die Oud Testament sê, sy geboeie onderhou. Want onthou, hier het hulle die wet ontvang en hier was geboeie. En geboeie sê, jy moet en jy mag nie. Dit moet jy en dit mag jy nie. Dis wat geboeie sê. Maar, toekom in Nieuwe Testament, nou, ons moet seker net tussenin die, die prentjie volmaak, nee, tussenin die daar kruis gestaan. Toekom in Nieuwe Testament, en het Nieuwe Testament verander gebod, want Jezus het gekom om die wet te vervul. Nou, hy die wet volgemaak, so wat het van die wet geword, in die kruis, het wat geword, sien jy, die wet is vervul, ons gesê, hy het nie die wet kom kanseleer nie, hy het nie gesê, ek kom om die wet uh, te ontbind nie, hy sê, ek kom om dit te vervul, wat beteken, dat al die straf, al die vereistes wat die wet gestel het, vir die oortreding van die wet, moes op hom kom, ons oortreding, ons ongerechte, die straf, wat vir ons die vrede aanbring moes op hom gewees het. So, hy het dit alles op hom geneem, die wet vervul, en in die vervulling van die wet, wat het oorgeblei? Wat het met die wet gebeur? Wetsafhandel, strafgedrag. En nou kom Paulus, en Paulus sê, as ons nou nog vasthou aan die wet, en die word in die ouwe verbond, sê hy, dan hou ons vas aan die bediening van die dood, wat met letters op klippe gegrafeer is. Hy sê, en wanneer ons dit lees, wanneer ons ons self onder daardie bediening van die dood plaas, hy sê, is daar een bedekking oor ons harte, is ons sinne verbind, 2 Koninkties 3. Hy sê, so om vry te kom, moet ons verstaan dat die wet vervang is met iets anders. Nou, wat die wet het gesê, die wet het gesê, jy mag nie en jy moet. Toe kom vervang hy die wet, met wat? Met die woord wat vlees geword het en nou sê hy, hartigheid aan duisende van die wat om lief het, en sy geboeie onderhoud, waar ons geboeie gehad het, wat het ons nou? Ons het nou woord. Kan jy sien, die gebod van die oud testament, toe ons ver van God af was, toe ons sondaars was, was ons ver van God af, en daarom was daar een gebod dat ons gepook het, ons vongers van ons gewys het. Maar nou, het ons nabij gekom. Hoor wat sê die 7 vers 18? Hy sê, aan die een kant, het ons die opheffing, van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volmaak gemaakt het nie. Maar aan die ander kant, het ons een invoering, van een betere hoop, waardoor ons tot God nader, en om tot God nader beteken, verhouding, dit verteken liefde. So sien, nou het ons een verhouding met woord. Lees ons nou die Bijbel, en ons wil ons raak lees, soos wat andere gesê het vanmorgen. Dan kom ons by jou, psalm soos psalm 1, en hy sê, wel gelukzalig is die man wat nie, gaan op die weg van die godloze, staan op die weg van die sondaars, en sit in die kring van die spotters nie. Hy sê, maar, sy beha is in die, wat sê psalm 1, wet van die Heere, en hy oordinkt sy wet dag en nacht. Maar nou het sy wet, ons nou, volbring, en sy wet is vervang met omself, met woord, die woord het vlees geword het. So, as ek en jy nou op salom 1 lees, dan staan daar, welgelik zalig is die man, wat God sy woord oordink, dag en dag. Nou, wie sy woord? Die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. En toe ons sy word begin oordink het, het sy woord nie alleen onder ons kom woon, soos in Lukas' tyd hoe dit het geskryf het nie. Maar nou het sy woord, die geest van sy sien, in ons kom woon. Sien jy die verskil? Hy sien, aan die ene kant is daar die opeving van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutloosheid daarvan, omdat die wet niks volmaak gemaakt het nie. Aan die ander kant is daar een invoering van een beter hoop, waardoor ons tot God nader, in verhouding, met God kan tree, nou het ons nie meer die genade te vergeefs ontvang nie, want jy sien Johannes het van hom gesê die wet het dier Mooses gekom hy sê, maar die genade in die waarheid het dier Christus gekom so aan die ene kant was die wet gehad met sy insetting wat sê, jy mag nie, jy moet aan die andere kant kom genade en waarheid en genade wat sê genade, kyk mooi wat dit gebed gedoen wet dit my skuldig bevind, onder die wet, het ek gesien, daar was nie een wat goed doen nie, daar was selfs nie een nie, soos wat ek en jy hier sit vermoorde, is daar nie een van ons, wat alles recht doen nie, en die klein kostbare dochterkie, gaan ook jy alles nie, allemaal van ons maak fout in ons wandel, maar God het gekies en gesê, ek het my sien reeds skuldig bevind en gestraaf Vir die oortredinge wat nog wat gedoen was, wat bezig was om plaas te vir, en nog gedoen so word. So die, die skuldig bevinding is, was klaar op sy sien, hy die wet hondou, het is geset, hy die wet volbring, dit beteken, die skuld was op hom en hy die straf daarvoor gedra. So, God sê ek het klaar gedoen, nou sê God, nou kom genade, en wat sê genade? Genade sê, ek het jou vergewe. Nie, ek gaan jou vergewe nie. Genade sê, ek het jou vergewe. Nou sê hy, die genade in die waarheid, het door Christus gekom. So die feit dat ons vergewe is, is een gegewe. Ek en jy kan maak wat ons wil, ons kan het aanvaard, ons kan het verwerp, dit verander niks by God nie. Hy het ons vergewe. Hy het het in sy gemoed weggevat, hy sê aan hulle sondes en oortredinge, sal ek nooit meer denk nie. So dis afhandel by God. My sien, om die genade te vergeefs te ontvang, so beteken, as ek en jy, ons weer plaas onder die ouwe verbond, en ons weer sien as skuldig. Ons self weer sien als sondags in plaas van rechtverdig. As ons ons self sien, soos wat die mens ons self gesien het onder die wet, onder die ouwe verbond, onder die ouwe testament, terwyl God ons onder die nieuwe testament gebring het, verstaan julle nou wat is waarheid? So dit beteken, die genade is voor allemaal. Genade is voor allemaal en vergifnis is voor allemaal. Hier is niemand wat hier sit, wat nie die genade ontvang het nie, is niemand wat, wat nie vergewe is nie. Trouwens, daar is ook nie iemand daar buiten, wat nie onder die genade ingesluit was nie ingesluid was in die kruis nie, en daar is niemand daar buiten wat nie door God vergewe is nie. Maar, die waarheid, sê Johannes 8, waarvan ons vir keer gepraat het, maak vry. En die waarheid, gaan my denken verander. Jy sien, ek het nodig, om te denk soos God denk. Jy sien, ons kan vanmorgen hier staan, en van linker sê, Sy is in sonde ontvang en geboor in kind van die toren. Ken jy dit na die frase? Ons kan dit van haar sê. Maar besef jy lang kan ons die genade. Maar as ons sê, sy is vry. Sy is rechtverig, maar dat die kruise staan op Golgotha. Dan bevestig ons die genade. En die wat as jy en Adèle haar groot maak, met daar die inspraak in Dat sy van die eerste woorde wat sy hoor, by jylle twee hoor, dat sy waardig is. En by die oupas en die oumas, en by ouma Tina. As sy kan hoor, dat sy volmaak voor God staan, dat die prijs betaal is. Dat God nie sy naalskou oor die foute wat ons maak nie. Dit maak nie die foute recht nie, mense. Dit maak dit nie ok om foute te maak nie. Dat ons mekaar verstaan, dit is nie een licensie om aan te karring soos ons wil nie maar dit gee ons een vrijheid om in verhouding met God te stap. En as ons in verhouding met God is, dan doen ons dit omdat ons lief het. Dan doen ons dit omdat ons dit wil doen. En dan is dit die liefdesverhouding. God wil ons nie in goedersindwing nie. God is liefde. Daarom kies God om ons nader te bring na om toe. So goed, ons het gesê, genade en waarheid, so ek het nodig om die waarheid te verstaan, en daarom het hy gesê, die kennis van die waarheid maak ons vry, en nou sit ons daar in die bosse, en ons praat woord, die klop mannen met mekaar, a, in die verte, daar in die ook wanghoes van moerase, en daar kom ek kostbare ding uit, wat een van die mannen met ons deel, en dit is die, die concept van kennis, jy sien as jy na die Griekse ontleding van die woord kennis gaan kyk, en sien, jy sien daar twee kennisse, daar is een wat opgeblaas maak, Bouders skryf, die kennis maak opgeblaas. So, as kennis ons opgeblaas maak, dan het ons een probleem. Maar nou kom Jesus, en Jesus sê, as jylle in my woord bly, as jylle in my woord bly, as jylle in my bly, want ek is die woord, as jylle in my bly, as jylle in verhouding met my het, hy sê, dan sal jylle die waarheid ken. En die waarheid sy vry maak, die kennis sy vry maak. Maar nou, die kennis, beteken, eindelijk verhouding. Hy sê, jy sal verhouding hee met waarheid, en daar die verhouding sê jy vry maak, en die verhouding is daar vry. Want jy sê in 2 Korinthus 3 het die twee het jy mekaar geplaas, het gesê, aan die ene kant is daar die wet, nou het jylle nou gesien he, die wet is waar, dit is heilig en goed, maar het was vir die tijd, en as ons die wet nou oortrek na die kant van die kruis toe, dan word hy onwettig, dan word hy die bediening van die dood, dan bring hy bedekking oor ons harte, en dan daarteen oor beskryf Paulus van 2 Korintus 3, hy sê daarby vers 10 rond gaan hy aan en hy sê, ja tot vandag toe as Mooses gelees word, bly daar een bedekking oor hulle harte, die bedekking wat in Christus, wat in hom, in Jezus vernietig is, hy sê hy sê, waar die geest van die Heere is, daar is vrijheid, soos Godse geest op die toneel kom, sien jy nou wet of geest so nou kan ons die kant sit ons kan hier oor en ons kan sê dit was wet nie versamel, of ons kan hierdie goed saamvat en ons kan sê, dit is geest. Hy sê, waar die geest van die Heere is, daar is vryheid, want hy is die gees van die waarheid. En die waarheid, die kennis van die waarheid, maar nou luister mooi, dit is nie een kennisname van waarheid nie. Dit is vrouw die moet waarheid. Hy sê nie een ding om te sê, ek hoor waarheid, ek sê ja. Dit is een ander ding om toe te laat, die die waarheid my beet krij. Ons het van elkaar baie gesê, want Peter het altijd gesê, die woord is soos brandwein, die waarheid is soos brandwein, as jy genoeg van hom vat, dan vat hy jou. En jy sê nie genoeg van die woord vat, dan vat hy jou. Dan kom daar een verhouding met waarheid, verhouding met die geest van die waarheid, en uit daai verhouding kom die vrijheid. Nou, luister mooi, ons is nog steeds met linker bezig. Ek wil nie, jy met die pad volg van Linke sy lewe, Hoe gaan Linke sy leven nou lyk? Want as ons nou verstaan waar Linke begin het, in heiligheid, in ware gerechtigheid, in heiligheid, jylle ken die story wat Paulus geskryf in Efficiërs 5, toe hy gesê het, hy het omself vir ons oorgegeen om ons te heilig. Wanneer tyd het gedoen, 2000 jaar gelede, so het Linke in die wereld gekom, geheilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbad dier die woord, so dat hy vir Linke, vir my, vir jou, voor God kon stel, Verheerlik, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, heilig voor God. Dis hoe sy in die wereld gekom het. Dis hoe ek en jy in die wereld gekom het. Dis hoe God ons sien. Maar jy sien, toe ons die genade te vergees ontvang het, het ons vastgehou aan een lering, wat ons terughoud het in die ouwe verbond, en van ons sondars gemaakt het. En as ons sondars is, dan kom daar een klompgoed, Als aan sonder is, is ek skuldig. En nou kom die volgende ding, nou kom die beskuldiging onder die wet, en beskuldiging bring my by a plek, waar ons nou uit die woord uitgeleer het, ons moet beleid. Ek moet by sonde beleid. 1 Johannes 1,9 sê ons, as ons ons sonde, as die voorwaarde, as ons ons sonde is beleid, is hy getrouw en rechtverig, dan sal hy ons vergewe. As ons dit beleid, beleid ons het ernstig genoeg, het ons genoeg berouw, bedoel ons dit regtig? So wat ons doen is ons sê daarmee: Here, ek het gedit en gedit en gedit. Wag 'n bietjie. God sê ek van nie weer aan dink nie. So verwag hy ek moet dit ophal. As hy sêsin ek nie weer daaroor dink nie. So wat staan daar eintlik? Daar staan eintlik in 1 Johannes 1:9 dan. As ons die Grieks reg lees, dan sien ons daai as is eintlik 'n omdat, want as en omdat, jy kan ons as, kan jy met 'n omdat of as vertaal in die Grieks. So, hoe klink hy nou? Hy sê, omdat ons vergewe is, belei ons dit. Jy sien, onder die ouwe verbond was ons nie vergewe nie. Daarom moes ons belei, belei, om vergewe te word. En die beleidnis was, omdat jy die ouwe's offers gebring, die dierige slag en offers gebring, bloedoffers gebring, iemand anders moes die straf dra, a dier moes sy lewe gee, vir my om vergifnis te kry, en jy jou voorstel, dit is hoe dit was. En nou het God gekom en nie, hy, hy het sy seense bloed laat vloeie so ons kon vergewe. Nou hoor nou 1 Johannes 1, 1 omdat ons vergewe is, belei ons dit nou. So jy sien, belei onder die wet, wat ek moes skuldbelei. Wat is belei onder die Nieuwe Testament? Belei, die woord homo, logeio. Jy om een te wees met wat God sê. Wat sê God? Hy sê, ek het jou vergewe. Consensie 2, 13. Jylle wat dood was, dier die misdade, en die onversneenheid van jylle vlees, het hy saam met hom lewe gemaakt, dier dat hy jylle die misdade vergewe het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy inzet in ons vijandige sind was, uitgedelg het, dier het aan die kruis was te naal. Wow. Wow. Is weg. 2 Korinthers sê, namelijk dat God, God het omself met ons versoen, hy die wereld met homself versoen, Namelijk dat God die wereld met homself verzoen het dier hulle, hulle misdaad nie toe te rekenie. Nou die misdaad van die vaders, van die kinders, derde, vierde, vijfde slag, is nie meer nie. Want God het die wereld, dis die ouds dat hier binnen is, die ouds dat er is. Die ouds wat nog eerst glo nie so het jylle aanstaan, het sluit ons in nie. God het die wereld met homself versoen, dier hulle, hulle misdade nie toe te rekenie, hoekom nie, omdat die misdade, en die oortreding, en die ongerechtigheid het op hom gekom. Hy het hulle vergewe. So wat beleid ek nou? Nou stem ek met God saam, beleid is nie nou om te beleid nie, oud testament nie, maar niewe verbond, niewe verbond, sê nou wat, of niewe testament, ou verbond, niewe testament, nou sê niewe testament, ek stem saam met God, dat ek vergewe is, dankie vader, ek vergewe, nou maak ek droog, wat ek wel doen, gereeld, en wat sê ek, ek sê dankie vader, dis ook vergewe, dankie vader, ek vir u verdienste, ek hou nie daan vast, en sê ek is een meneer nie, ek sê jere, ek besef ek het opgesnork, Maar dankie dat jy het dit nie te my hou nie. Dankie dat daar een prijs was. Jy het 2000 jaar gelede wat betaal is jy voor, En ek hoef nie verder skuldig te loop nie. So die gemorstekistraan gejaag het. Ek kan my richtal draai. Ek kan sê, ek skies. Nie om vergewe te word nie. Ek, ek kan sê, ek skies. My verhouding te herstel. Net soos ek en jy mekaar maak. Ek is goer met jou. En dan kom ek en ek sê, ek skies nie om vergewe te word nie, want as jy dit er verstaan, jy moet la vergewe, dan kom ek seks kies om die verhouding tussen my jou te herstel. God soek herstel die verhouding. As jy sien, nou sal skuld, besef jylle, in klein linkese lewe, wat voor haar voorlee, sal skuld nooit die risu wees nie. Besef jy dat linken nooit ooit voor God skuldig kan wees nie, maak jy sak wat sy doen nie. Want sy is la vooruit. Maar wat kan gebeur, sy sou die genade te vergeefs kon ontvang, dier nie in die waarheid te wandel. Want jy sien, baas soveel mense daar buiten, wat die genade ontvang het, maar te vergeefs. Want hulle het aanvaar dat daar een kruis was, maar hulle het nie aanvaar wat in die kruis gebeur het nie. Kom, was dit nie so inwet om baie van ons nie, dit is so my. Ek het aanvaar dat daar een kruis was, ek het aanvaar dat Jezus my kon sterf het, maar ek het nooit aanvaar wat hy gedoen het nie. Toe hy my, my kom sterf het, hy kom heilig, my kom reinig. Hy het my sonder vlek of rimpel voor God gestel. Hy kyk nie meer na my wandel en hy kyk na my stand. Ek het een volmaakte stand voor hom. Ja, my wandel is die volmaakie. Maar God sê, ek kies om na jou stand te kyk. Hy sê, en as jy daarin gaan kyk, dan gaan daar iets in verhouding gebeur. Besef jy, as ek intimiteit met waarheid het, kennis, verhouding met waarheid, kennis met die geest van die waarheid, Kom ons vat een goeie huwelik, daar huwelike en huwelike. Kom ons vat nou een goeie huwelik, die rechte huwelik, soos God het bedoel het. Wat gebeur in die huwelik? Ons ontdek, soos wat ons aangaan, al hoe meer eerlijkheid in mekaar. Hy sê, waar die geest van die Heere is, sê Paulus in 2 Korinthus 3, hy sê, waar die geest van die Heere is, is vrijheid, hy sê, en dan, wanneer ons in daar die vrijheid na mekaar kyk, na ons self kyk, hy sê, terwijl ons met die onbedekte gezicht, nie meer onder die skadewee van die skuld van die ouwe verbond nie, maar vrijgemaak dier die genade van die Nieuwe Testament, hy sê, dan kyk ons met die onbedekte gezicht, sê jy, daar nie meer die bedekking van die skuld van die wet nie, die bedekking van die skuld van my, die foute wat ek in my wandel maak elke dag nie, Maar daar is die vrijheid van die geest, wat vooruit betaal het vir die foute wat ek gemaakt het. Hy sê, terwijl ons met onbedekte gezicht, soos in een speel, die heerlijkheid van die Heer aanskou, wat ek sien mense in een speel? Ek sien een refleksie van jouself. Hy sê, terwijl ons met een onbedekte gezicht, soos in een speel, een refleksie sien van ons self, gebeur daar iets met ons, ons wordt verander van een graad van heerlijkheid door die volgende. Wat het hy gesê? Hy het ons geheilig, gereinig, Verheerlik, sonder vlek of rampel, sonder gebrek, voor God gestel, verheerlik. Hoor jy, die viesers 5, 26 en hy het ons verheerlik voor God gestel. En nou sê hy, terwyl ons met een onmedekte gezicht, soos in een speel, sien ons reflectie van heerlikheid, kyk ons na ons self, en omdat ons begin het door te belei, door God te belei, dier hom te belei, dier Jesus te belei, dier die kruis te belei, dier ons vergifnis te belei, dier ons rechtverig maken te belei. Hy is die ons van gedaan te verander. Kyk ons in ons beleidnis, sien ons ons self soos God ons sien, en ons word verander, van eerlijkheid, tot eerlijkheid, tot eerlijkheid. Is dit nie fantastisch nie? Gods hart, dit klink is die lewe, maar ek het goeie nie sê jou. Misschien sit jy hier vanmorgen en sê, joeg, maar ek het dit uitgemis. Ek het 60 jaar uitgehoord. En ek het die genade ontvang wat het vergeefs, want ek het nie die waarheid gehad nie. Dan sê die heren, ek sal vir jou vergoed. Ek sê jou teruggeen, die jare, waar die trek spring aan die afsluiper in die voetganger, verslind het. Ek gaan rechtstelende aksie op jou toepas, en gaan vir jou dit wat die vijand by jou gestel het. Gaan het vir jou in dubbel maat teruggee. Hoor wat hy, sê die, roep die profeet uit, hy sê, troos, troos my volk, sê jylle God. Spreek na die hart van Jerusalem, Jerusalem, Godse volk, die gemeente. En roep haar toe, dat as strijd voorby is, dat as skuld betaal is, die ons is vergewe. En dat sy uit die hand van die heren dubbel ontvang van alle sondes. Met ander woord, in plaas dat hy met skuld en straf en vrees loopt, ontvang sy die hand van die here dubbel, genade op genade. Hy sê, God gee groter genade. Hy sê, ons ontvang genade op genade. Hy sê, ons ontvang dubbel vir al ons betreding. God sê, dit wat die slimbringane gefreed het in jou leven, dit gaan ek wegvat. Ek gaan dit vir jou vergoed. Wat is die voorwaarde? as jy verhouding het met my woord, as jy verhouding het met my, gaan in daai verhouding iets met jou gebeur. Jesaja roep uit in Jesaja 55, hy sê, allemaal wat doorset, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop sonder prijs, sonder geld, wijn en melk. Hy sê, wat wil jy geld afweeg vir dit wat nie waard het nie? Hy sê, kom na my toe. Ek wil sê so jou gee, en periode het vir my dit wil gesê, hy sê, hy sê, as jy dors het, kom na om toe. Soos jy gesê het, nie dors, nie dors verkoeldring nie, maar een begeerte, een begeerte, een boefde, een wete, een oortuiging. Jere, by jy is die fontein van die lewe, en jy licht, sien ek die lig. Jy is die lig van my lewe. En as ek dit sien, dan kom ek na hom toe. Om sê, as jy nie dors het, die vraag die jere vir dors, dan vir sikker vir jou gee. Hy sê, ek wil vir jou iets groots gee, Hy sê, ek wil vir jou die bestendige genade van David gee. Ek 55. Hy sê, ek wil vir jou die bestendige genade bewijse van David gee. Nou, oor wat is die bestendige genade wat God aan David gee? Hy sê, kyk, hy sê, ek maak jou tot een getuie, tot een fors en tot een gebieder van asies. Sê, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Getuie, fors, gebieder van asies. Hoor dit? Hoor die trappen van gelijking? Die goeie, die welgevallige, die volmaakte wil van God. Waar kom hierdie drie in? Die goeie, welgevallige, en volmaakte wil van God. Dit kom van om my lichaam te stelle, offer, my ander woorde, om te sê, jyre, ek kom na jy toe, ek kom met my hele wees na jy toe, jy is my bron van lewe. In jy licht sien ek jy licht. Wat gaan verweer? Gaan verander word in my denken, en gaan verander word van heerlijkheid tot heerlijkheid. Die woestendige genade voor bewijse van David, getuie Ek word een getuie, dan word ek een fors gezag. Sien, word gezag. Een ene gebieder van naties. Kijk ons na ons politieke stelsel. En ons vraag vir ons wat is die toekomst van die linkes van vandag? Dan sê sê, geen beter toekomst ooit gewees. Geen beter toekomst ooit geweest As vir die linkes van vandag nie. Maar weet u, ek so klein wauwiekie so sy was, En jylle weet, dit was een paar jaar terug. Toe was ek in sonde ontvanger geboorde. En vir soveel jaar in my leven, het ek die genade van die kruis te vergeefs ontvang. Want het nie gepaard gaan met waarheid nie. Sy, ga niks anders ken nie. Kijk vir Karel. Kijk hierdie jong manne wat hier so sit. Ek sien wat gebeur met hierdie jong manne. In ons midde, een nieuwe geslag wat opstaan, wat nie daai goed geken het nie. Ek wil afsluit, praai met my saam, op Psalm 112. Ons spreek dit vanmorgen, oor klein linkeslewe, ek denk dit som, dit som linkeslewe, die mooiste op, Psalm 112. Dit is vir elkeen van ons, maar dit spreek ook specifiek met die ouers. Denk bykie mooi daar oor, oor. Ek, het, ek het sê, sê vir die wat gestert, ons praat oor die ding, ek sê, Op Deewald hulle sy trouw het ek vir Deewald gesê, Deewald, onthou ook wat God wil doen. Hy sê, ek maak jou een getuie, een fors, gebieder van naties. Een fors is een wat heers. Oor wie wil ons heers? Paulus sê, ons worstelstrijd is nie door vlees en broed nie, maar ten die overrede, die machte, die boze geest en die licht, die wereldeesters van die duisternis van hierdie eeuw. So ons heerskapai is nie oor mense nie. Ons heerskapai is oor die aanslag van die vijand tegen ons. Sien dit raak. En ek het jou al daartijd gesê, toe het jou getrouwd, ek sê dit vir elkeen van jou, ek sê dit vir myself, die vijand wat dief is, wat stilslag en verwoes, wat wil stilslag en verwoes, in Adele of in Lincolnse leven, van in jou huis, of in jou familie, moet by jou voorbij om het te kan doen. Maar as jy gekom het na die waters, en jy het hierdie doors gelees, Maar maak God van jou getuie, een fors, in gebieden van die nazies. En as jy vanmorgen jy sê, en sê, die vijand het by my gesteel, dan sê God, ek sal vir jou dubbel vergoed. Jy ontvang uit die hand van jyre dubbel, vir al die foute wat gekom het. Ek sal het vir jou doen, kom net na my toe. Allemaal wat vir my te belast is. Ek vir jou ris gee. Nee my ek op julle. My ek is saag. My las is lig. En besef jy, in klein linke linkese lewe, deewald, en dat deel jy ook, maar eindelijk Deewald, Deewald, dat is die hoofd van die huis. Die vijand kan net stil by haar, as hy by jou voorbijgekom het. Besef jy die verskrikke verantwoordelijkheid, waarop elk een van ons baas is. Jy sê, nou nie meer een waaronder waar ons staan, wat sê, jy moet en jy mag nie. Dat is een gees, wat met jaloersheid begeer, om verhouding met ons te. En hy die verhouding om gezag, gezag waarby die vijand nie kan voorbij kom Gebrek aan die gesag gemaakt, dat die vijand in ons levens gestel het. En gebrek aan die gesag sal maak, dat die vijand in die toekomst weer in ons levens gestel. Maar is nie nodig nie. Ons kan in die eerlijkheid staan. Psalm 112. Wel is die man, waar die Heere vrees. Nou, weer eens, onder die ouwe verbond, was vrees om bang te wees vir die Heere. Onder die Nieuwe Testament, is vrees om God te eerbiedig, om te respecteer, om acht te gee op wat hy sê, om saam te stem met wat hy sê. Hoor jy? So dit zou juist wees om God nie te vrees nie, as ek nie aanvaar wat hy gedoen het nie. As ek myself nog steeds een sonder wil noem, terwyl hy my gerechtverdig het. Hoor jy? Goed, hy sê, wel gelukzalig is die man, wat die Heere vrees, wat een respect vir Godse woord het. Hy sê, wat een groot welbeha in sy gebod het. Maar nou het ons gesien die woord, wat verander ons nou, ons lees ons nou raak in die skrif, en nou moet ons die oud testament, moet ons lees met die nieuwe testament bril. So wat een groot welbeha in sy woord het, sien jy dit. Nou in salom 1 sien ons hierdie prachtige woord, hy sê, hierdie man, wat geplant is by waterstrome, wat sy vruchte gee op sy tyd, hy sê, hierdie man, het een groot welbeha in Godse woord, en hy oordink die dag en nacht. Die woord welbeha, is, ek weet nie of ek om recht uitspeek, is die breuse woord kaufaits, kaufaties, so iets. Ek is nou nie een, een breuse skoller nie. En dit betekent letterlijk om te buig, om het nader te bring, om een te word daarmee. Hy sê, wat een groot welbaa, weet wat beteken dit? Hy woord in psalm 1 sê, hy het een groot beha in die woord van die heren, en hy oordink dag na dag. Die twee woorde wat hy daar gebruikt, is die woord kaufaits en hagag, en die twee beteken om onder een vruchteboom te staan, bijvoorbeeld, en sy tak af te buig om die vrucht kan verweider. Hoor jy? Om so nabuit te kom, dat ek letterlijk die sien van Godse lewe nader trek aan my, om die vrucht daarvan, om die voordele daarvan, te verweider. Dis wat God my gee. Hy sê, hy sê wat een groot welbaan sy geboe het, hy sê, sy nageslag, dis nou Linke, die is vir jou, sy nageslag, Linke, sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die oprechte sal geseen wees. Nou, wacht biekie. Die woord geweldig is die woord wat gebruik word vir God. Gibor. El Gibor. Die almachtige, die God, die krachtige, die sterke God. El Gibor. Dit beteken om geweldig te wees om in Godse skoene te staan. Om die wat het Jezus gesê, hy sê, aan my is gegeen alle macht in die hemel op aarde, hy sê, gaan jylle, en maak disciples van die nasies, en vir die wat gegloed, sal wat er tekens volg, in my naam sal jylle die duivelse uitdrijf, hy sê, jy sal, soos wat Jezus die duivel met die woord uitgedrijf het, soos sal jy om uitdrijf, nou kom ons verstaan nou, die duivelse uitdrijf, ek sal nou daarby kom, hy sê, sy nageslag sal geweldig wees op die aarde, oorvloed, dis meer as genoeg, en sy gerechtigheid, die stand wat hy voor God het, die een wat in die kruis vir hom verdien is, bestaan in eeuwigheid, besef jy dit, niemand kan dit ooit kanseleer wat in die kruis gebeur het nie, nie eers jy kan kanseleer wat in die kruis gebeur het nie, jy kan jou rug op die voordele daarvan draai, jy kan, maar jy kan nie by God verander wat jy is nie, in Godse oor het hy die skuld vergewe, God soek een vrouw nie jou, hy sê, vir die oprechtes, gaan hy op, soos hy licht, en die licht, sien ons die licht, die is die licht van my leven, hy sê, vir die oprecht is, vir die wat rechtvaardig is, vir die wat verstaan wat aan die kruis gebeur, wie is die oprecht? Sien die ou wat klompgoedjes recht gekryd nie, en my verstaan, vir die oprecht is, wie is die oprecht is? Ons is die oprecht is. ons is al die oprecht is, hoe kom soos oprecht, op grond van wat hy gedoen het? Hy sê vir die oprecht is, gaan hy op soos hy licht, soos ons snap wat hy gedoen het, dan gaan hy op ons licht, dan word hy die licht van ons leven. Dan sien ons om as die licht, dan sien ons om nie meer as ons agressor nie, ons sien om as die licht. Hy sê, vir die oprecht is, gaan hy op sy licht in die duisternis, genadig en barmhartig en rechtverdig. Gelukkig is die man wat omself ontferm en uitleen, wat sy sake volgens recht bezorg, want hy sal nooit wankel nie. Die rechtverdige sal het eeuwige gedachtenis wees. Nou hoor nou hierdie, hy vrees nie, verslechte tyding nie. Besef jy, as die bestendige genade bewijse van David ingeskop het in jou lewe, en hy het verleerweek genoem die beeld van Romeine 8, dat hy sê die skeping wacht met reikals in die verlang op die openbaardmaking van die kinders van God. As dit ingeskop het in ons lewe, hoorde het sê, hy vrees geen slechte tyding nie. Sy hart is gerus vol vertrouwe op je heren. Vast is sy hart. Hy vrees nie. Totdat hy op sy teenstander neersien. Nou wil jou vraag. Wees jou teenstander. Wat een mens kan jou teenstander wees. Jy sien mense tree op as ons teenstanders. Maar kan hulle ons teenstanders wees? Nooit nie. Hoekom nie? Want hulle is nie Godse teenstanders nie. Want God het hulle lief, so lief het eigenlijk gehad, dat hy sy sien vir hulle gegeet. So geen mens is my teenstander nie, maar mense tree op as my teenstanders hoekom, omdat hulle gebruik word, misbruik word, dier een mag wat achter hulle sit. Hulle laat toe, dat die teenstander van die mens, wie is dit, die die wat stilvlaag gaan verwoest die een wat rondloop soos een brolle in om te kyk wie hy kan verslind, dat die teenstand die overheden, die macht die boos en geest in die licht, dat hy mense gebruik om tegen my te kom, nou kom die Hebreus skryf en hy sê, die Heere is vir my en ek sal nie vrees nie, hoor hy, hy klink soos pas 112 se man, hy sê, die Heere is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my dan doen? Een mens kan nooit vir my bedreiging wees nie, nooit nie, hoekom nie, want God het om vergewe, En God aan my sondes oortreding, ek nooit meer denk Kom ek vir jou makkelijk maak, koos maak ek prakies. Dink vir oomlik aan Julius Malema. Wat denk jylle sien God, as God na Julius Malema kyk? Kom aan mense, wat sien hy? Hy sê aan sy sal nooit meer denk nie. So is geen verskil, as God na Julius Malema kyk, of na my kyk nie. Genadiglik, want dan beteken, hy sal aan my sondes ook nie meer denk nie. Hoor jylle? so wat is die verskil? Wat is die verskil? Die verskil is, het ons aanvaar, het ons aanvaar, of leef ons onder skuld? Want jy sien, as ek gedierig wees om vingers te wees, skuld te plaas, op ander mense, mense te soek wie ek kan beskuldig, wie hoe kom doen ek dit? Ek doen dit vanuit my eie skuldheid. Want jy sien, die misdaad van die vaders word besoek aan die kinders, die daarin vierde geslaag, sien, die misdaad, die vinger uitsteek, gaat aan, en aan, en aan, en aan, ja. Of, die barmhartigheid, die ons is vergewe, en as al wat jou doelies nodig het, om te verstaan wat is vergifnis, in die oomlik as hy iets vergifnis verstaan, gaan sy lingo verander, en jylle gedink wat sy prediker kan nie wees, as hy nie die rechte lingo krijg, maar wesef jy ek en jy sry, hy is nie meer ons bedreiging nie, maar ons het gesaag, Hy sê, hy vrees nie, hy vrees geen slechte gericht nie, hy sê, vast is sy hart, die oortuiging in hom is vast, hy vrees nie, totdat hy op sy teenstander neersien, ek en jy, linke, gaan op wat teenstander neersien, hy sê, hy strooi uit die genie behoeftige, sy gerechtigheid bestaan in eeuwigheid, sy hoering word verhoog en eer, die goddeloose sien dit, die goddeloose, die goddeloose een, dit nie die mense nie, luister mooi, God sien nie meer die mense as goddeloos nie, hulle tree goddeloos op, ja, ek en jy kan ook soms goddeloos optreef, Maar God sien die mense, mense nie, as God nie. Maar wie is die goddeloze? Is die die wat seelslag verwoes, wat achter mense sit, wat hulle mislui en wat hulle gebruik. En nou kom hy, hy sê, die goddeloze, die duivel, kom ons noem het ons om die duivel, sien dit en hy vererg, hy sê, hy kners met sy tanden en smelt weg, die begeerte van die goddeloze vergaan, die duivelse begeerte om te stelen en te slag en te verwoes in die kuslewe. Die in die wold en Adelse lewe. In my en jou lewe. Hy sê, hy gaan wegsmelt. Sy begeerte moet wegsmelt. Waar begin dit? Gaan terug na die eerste vers toe. Wel gelukzalig is die man, wat die Heere vrees. Wat hy groot welwaar, en sy woord dit As jy in my woord bly, as jy die waarheid ken, as jy die verhouding heen met die waarheid, En uit daar die verhouding uit sal jylle vry wees, vry van die aanslag van die vijand hoekom, om maar die bestendige genadebewees van David, getuie, fors, gebieder van die nasies, jou in die posiesie van plaas om die dief wat stilslag en verwoes in jou leven en jou familie en jou gesin en jou finansies en jou boelderij en jou bezigheid, daar die dief sy werking te kanseleer. En die naam wat by alke naam is. Daarom het die Heer om een naam gegeen, wat by alke naam is, so dat in daar die naam, die naam van Jezus, elke knie so buig, elke tong so belei, by die Heer is. Preist die Heer, Vader, ek eer hier vanmorgen, eer vir een toekomst, een hoopvolle toekomst. Je het gesê, die gedagtes wat jy aangaan ons koester, Gedagtes van vrede en die onhul nie vir een hoopvolle toekomst. Jere, dankie dat ons klein linke vermoorde, dat sy vir ons allemaal kon bedien. Met die zekerheid van een hoopvolle toekomst. Omdat die hart vir haar is. Ek loof jy daar, vader. Ek loof dat ons met soveel zekerheid haar aan hierdie leven kan voorstel en hoewel haar baie duisternis en baie aanslaan, baie goed gaan wees Heere, dat sy in dit alles meer is as oorwinnaar dier jy die wat haar lief gehad het. Dank jy Heere vir die weisheid vir haar ouwers. Dank jy vir die weisheid vir ons as ouers. Dank jy dat ons die heerlikheid kon ken van die waarheid van wat jy kom doen net aan die kruis. Ons eer jy vanmorgen. In Jesus' wonderlijke naam. Amen. Dankie vir julle allemaal. Kom ons gaan drink die samen, ons kei hier een biekie samen. En mag dit een geseende week, dis julle.